Pite i sami da ono od nas ne traži ništa no da postanemo svjesni gdje smo, gdje smo bili i gdje treba da budemo. A tu svijest i kretanje koje slijedi i posluje prosvećenja, nazivamo pokajanjem. Pokajanje je, braći i sestre, vidite i sami, crkva nam lijepo kroz ovo predivno veliko velikopostno bogosluženje otkriva. Pokajanje je vrugo precizno kretanje. Nije to ono što mi često mislimo da jeste ono kad se vrtimo u krug, pijani i dalje odsujete, daveći se u emocijama, u lukavim i maskiranim strastima, gubeći dragocjeno vrijeme i ono malo snage što je preostalo. Pokajanje je nešto sasvim drugo. Evo, večeras crkva nudi formu pokajanja. Mi smo je večeras ispoštovali. Sve smo rekli onako kako treba da kažemo. Sve smo isčitali onako kako treba da se isčita. I sve to bilo jako precizno. Dakle, formu smo ispoštovali. U toj formi sadrži se i nudi nam se suština pokajanja. U ovim prvim danima velikog posta kroz ovaj veliki pokajni kanon Andreja Kritskog crkvu ukazuje i otkriva, a mi to treba lijepo da prihvatimo pažljivo slušajući, da smo mi, pali braće i sese, da smo izašli iz onog blagoslovenog prostora volje svete volje Božije i od svi naši problemi, svi naši nemiri. Kad god smo u nekom jadu, kad god smo u nekoj nevolji kao pojedinci, kao narod, a jesmo i kao pojedinci, kao narod i kao ljudski rod, vrlo je važno da znamo odkuda je ta nevolja došla, gdje je sve to počelo. Crkva nam otkriva, posebno kroz kanon koji smo večeras čitali, da smo mi otpali od volje Božje neposlušnošću, drskošću. I u toj pukotini, braćo i sestre, nastao problem. Uvukla se zla volja, demonska. I pogledajte gdje nas je odvele. Koliko daleko od otačbine, koliko daleko od trojičnog ogništa, ljubav. Te se evo, danas gotovo svi smrzavamo u ledenoj gordosti, pokušavajući na noge i pogrešne načine da uspostavimo neku vezu Jeim za drugima, to se posebno otkriva u ovim današnjim pokušajima umrežavanja. Razne mreže, ojaajte s vismu na nekim mrežama, ali nema vatra, nema ognije, sve je to chhlano stereo Sve to, braći i sestra, podsjeća na satanski plan. Jer đavo zna da ne možeš sam da živiš. On zna da imaš potrebu za zajednicom, da si stvoren, da zajedničariš. I onda nam nudi te proklete oblike zajedničarenja, gdje smo svi povezani i svi usamljeni. Ko ima oko da vidi može da vidi kako je to strašna scena, strašan jeziv plan, kako je govorio sveti starac Pajsije, svetogorac, ko takav plan može samo džavu da smisli. A crkva nas poziva da se pokajemo, braći i sest, da postanemo svjesni Da nismo tamo gdje treba da budemo, da nismo sa onim sa kojim treba da budemo. Da ne živimo kako valja, da ne mislimo kako valja, da ne osjećamo kako je blagosloveno. Da ne djelamo onako kako treba da djelamo. Prosto da živimo pogrešno. I poziva nas na pokajanje. Ali to pokajanje treba da bude vrlo precizno. Treba da bude usmjereno ka svetoj trojici. Ka svetoj, ka presvetoj bogorodici. Ka presvetoj crk. To treba, braći i sestre, da bude pogodak u centar. Nema pokajanja ako nije pogodak u centar. Ne važuj se ono koje je blizu. Ti pokušaji se ne boduju. Svi oni su promašaj. Pokajanje mora biti hristocentrično. Mora ka Hristu da vodi dušu Hristu da vrati, a preko njega ocu njegovom i ocu našem. A silu da taj put možemo da pređemo, svjetlost da bismo mogli da koračamo i kroz tamu i kroz mnoge važne projave svjetlosti. Jer pokajanje, braći i sestre, to je put života. I on je ugrožen sa svih strana Kada krenemo u taj proces, sva sjela vražija usajena čovjeka. Da ga smuti, da ga izbuni, da ga uplaši. Da ga prevesti, da mu ne dozvoli da dođe do kraja, do cilja. Zato je vrlo važno da budemo u crkvi, jer pokajanja izvan crkve nema i ne može biti. Oni koji su krenuli tim putem, oni osjećaju potrebu za crkvom. Oni prosto ne mogu bez crkve. Kao što putnik ne može bez svjetlosti. Kao što stranac ne može bez vodiča. Tako i duša naša, breći i sestre, ne može sama. Ne možeš ti da je vodiš. Evo, svi manje više imamo iskustvo tak takog življenja da sami sebe vodi. Vi povedajte i sami, da negledamo ko oko sebe, gdje smo završili. Da nas milost Božja nije posjetila, molitvama presvete Bogorodice, jer Ona, braći i sestre, Ona djeluje, Ona je nas sabrala. I sva sveta nebese, svi naši sveti preci, svi se oni mole za nas. I negdje u nekom trenutku gdje smo bili otvoreni da primimo tu svjetlost, primili smo je i vidite gdje smo. Ona nas je dovela ovdje, u izvor života. Jer crkva je, braći i sestre, ona je prepuna života, vječnog života. Božiju je život. Zato duša koja je dirnuta Bogom da Božiju, a taj dodir izazljiva pokajanje. Svobit će, braćo, braće, sve se ustaje i spremno je na promjenu. I osjeća, to je drugo važan simptom, i govori da Duh Sveti djeluje takvoj duši, osjeća potrebu za crkvu, za molitvom, za poukom, za savjetom, za rukovodjenim, za ritmom, za blagoslovom, za zajednicom, za bogosluženjem. Jer osjeća se e, sigurnom u tom ambijentu. Pogadjajte večeraz Na tom putu pokajanja, kako je udobno u ovom našem hramu, kako nam Gospod Duhom Svetim daje i koje molitve da čitamo, kojim putem da se razvijamo kao pokajnici, da ne skrije, skrećemo ni lijevo, ni desno. Zato na samom početku posta crkva jasno, sasvim jasno, na smise o pokajanju. Jer, nažalost, mnoga naša braća i sestre, žalost evo i mi da se pomolimo da ih bude što manje i da ih uopšte ne bude, provešće ovo vrijeme postaje potpuno isprazno. I promašiće braća i sestre na kraju, kad se bude mjerilo i bodovalo, bi se to najobičniji promašaj. Jedan od mnogih životnih promašaja. Ali ova je teža zato što je moglo biti drugačije, samo da smo imali malo više pažnje i dobre volje, da priđemo crkvi, da nas ona uči, da nas ona vodi, da nas ona nadahnjuje. Obratite pažnju na molitve. I sutra ćemo imati isto ovako sabranje. Obratite pažnju na molitve. Vijećete kako Duh Sveti kroz ove stihove u naše ime. To je jedna tajna crkve gdje Duh Sveti moli za nas, braći i sest. On uđe u dušu pa se onda duša njegovom silom moli Otcu Nebeskom. Ta molitva, braću i sestre, ona uvijek bude primljena. To je molitva, kako kaže Sveti Teofan Zatvornik, molitva koja se ne odbija. To je molitva molitvenika. A tajna te movitve i njena sila jeste u djelovanju duha svetoga. Jer duh sveti, duh oca našega, koji u crkvi, braći i sese, crkva živi duhom svetim, crkva diše duhom svetim. I tim duhom su ispunjena sva naša bogosluženja i sva naša crkvena molitvena himnografija, poezija, sve ovo što smo mi večeras čitali i pjevali sa ovakvom ili onakvom pažnjom, sve je to duhom svetim ispunjeno. I kad mi usvojimo tu molitvu, kad ona postane naša, bez obzira što je pisao neki sveti otac duhom svetim, ali ona može da postane naša, kao što je voda na tvojoj česmi, kao što je voda sa tvoga izvora, meni podjednako slatka kao i tebe, jer i ti i ja imamo potrebu za njom. Voda je potrebna svima nam Sad pijemo li je kod tebe ili kod mene, nije važno. Važno je da je voda i važno je da to li žeđe. Tako i duh sveti, braći i sest, da li mi čitamo i svetog Jovana Damaskine, ili i svetog Andreja Kricku, ili i svetog Josifa pjesmopisa, ili Romana, ili nekog drugog crkvenog pjesnika? Da li se molimo molitvama ovog ili onog svetitelja, malog ili velikog povečerja, svejedno u svima njima diše duh svet Jako budemo pažljivi i uporni i usvojili duh tih molitava, one će postati naše. Naravno, do toga ne dolezi brzo, potreban je trud, zato ovaj posti ne treba, 15 minuta i 15 dana, čitavo Na obrastu u vremenu, čudesna obrastu u vremena. kad uđemo u nju kao da smo izašli iz ovog svijeta. Evo pogledajte i danas. Svijet u sujeti leži, a mi smo ušli u veliki post. Kao da smo ušli u, neki, u neku drugu vremensku zonu, koja je kako je sila tih Božih blagoslova koji su uve kroz crkvi. Dakle, ako pažljivo budemo uzimali učešće u svetim bogosluženjima, postepeno će Duh Sveti kroz molitve ulaziti u našu dušu, braći i sestri. I ona će dobiti novu snagu, novu smjelost i preciznu, blagodatno, pokajničku usmjerenost. A kako se ta usmjerenost otkriva? Koje je njeno svojstvo? Usmjerenost i potreba za ocem, braća i svesta. Tamo gdje Duh Sveti djevuje, tamo gdje se Duh Sveti movi u čovjeku, to je tajna opštenja između Duha Svetoga i duše čovječije, tu je potreba za ocem projavljena jaka, naravno uvijek kroz sina očevog, jer otac, nikoga nit prima niti poznaje izvan njegovog psiha to jest izvan crk zato iskoristimo ovo blagosloveno vrijeme jer sa nama mogu da se dese velike promjene braćui sestre velike promjene mi u to vjerujemo iako saborno počervši Danas, sjutra, sve tamo do praznika nad praznicima, da se trudimo, da pratimo crkvu. Nemojmo sami, nemojmo proizvoljno, nemojmo da maštamo. Stvar je vrlo ozbiljna i potrebna nam je pomoć. A tu pomoć imamo u crklu. A pomaže nam niko drugi do duh sveti. Znate, mi ne tražimo pomoć od čovjeka, Mi od jedne ljudske zajednice. Mi ovdje i tražimo i imamo pomoć od duha svetoga, braća i svesta, samoga Boga, od cara nebeskoga. Ali on kao car nebeski i blagi ne nameće se nikome. A sve one koji sa pažnjom pristupaju, nadahnjuje i uči ih pokajanje. Jer pokajanje je, braći seste, umjetnost življenja, umjetnost i umijeće spasenja. Zato predajmo se crkvi ovim danima, vjerujući da se na taj način predajemo duhu svetom. Predajmo se svetim bogosluženjima, predajmo se crkvi našoj u svim njenim projavama i blagoslovima i učenima. I budite sigurni. Duh Sveti garantuje koga on uzme da vodi, taj braći i seste sigurno ulazi u Carstvo Nebesko. Jer Duh Sveti on ne kuca braći i seste. On ishodi od Otca. To je Oča Duha. Kad on nekoga uzme, tome su vrata nebeska otvoreva. I takvog čovjeka svi pomažu sve nebeske sile. Kad sveti arkangeli vide da duh sveti tebe vodi, da si se ti otvorio njemu, da si mu se predao na rukovodjenje, a to uvijek činimo kad se predamo crkvi, jer vidite, ne predajete se vi ljudima, čovjeku, sveštenima. Vi se predajete duhu svetom, zato je u opasnu sumnjetu. Sveti Silo Anatonski je jednom imao jednu krizu duhovnu, pa ne biše zadovoljen duhovnikom manastira, njegovim izgojedom i ovim milionim i počeo duh sumnje da njega. Mnogo opasan duh izaziva smrt ako se ne odreaguje na vrijeme jer pogađa sam temel vjer. I Duh Sveti mu je otkrio, jer je silan bio blaga duša, ali u tom periodu još uvijek nedovodno iskusan, otkrio mu je u jednom viđenju stavio u crkvi, da na mjestu sveštenika, duhovnika, stoji sam Gospod Isus Hristos. I otkonio je sumnju od njega. Crkve, braće i seste, sve od Oca kroz Sinu, Duhom Sveta. Sveštenici, mi ljudi, služitelji, mi se mijenjamo. Zna, budemo, djelujemo neko ovako, neko onako, ali uvijek dok smo u crkvi Duhom Sveta i odlazimo i dolaze drugi. Ali on je nepromjenljiv, on je uvijek crk. I to treba da znamo i tako da vjerujemo. I crpu duha svetog ni vrata adova neće nadvladati. Znate, to je, je istina. I to moramo da, da primimo. Nema drugi. Ako drugačije vjerujemo, neće biti dobro. Stalno ćemo se kolebati. U toj vjeri predajmo se i crkvi u ove dane velikog posta tako da će naše zeloviko putovanje i borba neminovna borba biti sa svim drugačija i po ukusu i po kvalitetu i po pogodovima da bismo na dan Svetog i Sveto vaskrsenja posjetili da je u vaskrsenju u vaskrslom Gospodu Isusu Hristu vaskrsla naša priroda Da je, zašto je Vaskrseni tako značajan praznik? Zašto ga ljudski rod praznoje kao praznik nad praznicima? Zato što je u njemu naša priroda pobija djelo. Vaskrsu. I samo u njemu, braći i sestre, imamo savršenstvo. Bez Gospoda Isusa Hrista uzavuj svi naši trudovi. Uzavuj. Samo u sa njim, Naš podvih, naše pokajanje ima smisal. Zato krunu velikog posta imamo u prazniku vaskrseni. Znate. A Duh Sveti tako odjeluje i tako nas vodi. Zato je mnogo važno da pravimo korake u ovom velikom postu da svi oni budu usmjereni ka Gospodu našem, Isusu Hristu, koji sobom i svojim uvapućenjem predstavlja dveri nebeskog carstva kroz koja, tako prođemo, mi očevu svjetlost i vidimo i primamo što velika tajna, tajna pokajanja. Zato budimo oprezni, ne budimo ovako misleni I budimo vjerni, braći i sestri, i strpljivi, a Duh Sveti zna šta čini i On je tu na zemlji sa nama da bi nama pomogao. On je sišao na Svete Apostole, sišao na Svetu Crku da bi nama pomagao, da bi nas spasavao. Zato tome radujmo se i veselimo se, braći i sestri. Da ovaj post bude prožet onom radosnom tugom i radosnim pokajanjem. Jer ima zbog čega da se kajemo, to istina, ali ima i zbog čega da se radujemo. I to je istina. Neka bi dao gospoda ovo večer bude dobar početak i da u prazniku Vaskrasenja imamo i dobar kraj u vremenu. I da imamo zavog, daj Bože i onog vječnog carstva i vječnog radova. Amin Bože. Amen.